بسم الله الرحمن الرحيم ويستلزم أن يتوقف نحو أنبت الربي والبقلة وشفية الطبيب والمرزة وصرتني رويتك مما يكون الفاعل الحقيقي والله تعالى على السماء من الشارع لأن اسماء الله تعالى توكيفية واللازم باطل مخينا دا علامت سکاکی دو مجاز عطلی نده انکار خبر را روانو او آم اجاز پی تربکاو یعنی اگوی دا محمول لو پیستی آر بلکن اے با اندراتا سچوائی دا اسنان دا غیر ماهو لہو تشوی دی دا غیر ماهو لہو نده ابران جا انترالا بلکه دا ماهو لہو دی او با دیکی استعارا بلکن دا گوئی اکی دا کشی دا ربی و مسئلن و غیران دا د دې تشبيه ورغښېره د چارې په دچاسره د فایلینګ حقې کې سره مراد ان فایل حقګيږي هغه کده دې د هغه د جینز نظر جوړول شوی دی. نو د هغه د پارځي کم د لفظ دروي د الله تعالی په اړه د فایل حقګيږي لپاره مستعمل شوی استعاره دې په تر تشویره د جمهور دا لپاره استعاره کې وړاندې انداله په تفصیل تیر شوی نو دغه چې دلته دا اسناد ما هو لهو ده دې ان اسناد ما هو لهو ده دې قادر به نمرات پایله حقيقي ده خدا الله پس د حقیقی حقيقي د لپاره استعمال شوه د لفظي عربيه میچراغه دغه استعمال شوه دا اسناد ما هو لهو ده کارو باندې الزامات شروع نو پای کیسه شو نو شوه چې بده کې اضافه شوه او دا کارانګه هغه ایا باندې اشكال شوه چې بده امر او مخاطب چمه هو دغه هغه مراد دی ذکر د مشبابه مرادن عام مشبابه دې نبی عمل مراد شو الان کې ظاهر متبادر امر او خطاب چا د حمان کوي کو سو الزام کوي چې خو د مثال د خبره شو چې ته چې ربي استعمال شوه د الله تعالی لپاره دا الله پس اوره شوه د الله تعالی د حقيقي نوینا الله تعالی نومونو دو دوه مسله کوي دوه کیس مولانا دي بازي دي الله تعالی اسمت توقيفي دي چې کوم اوريدي موقوف على السمع دي چې کوم اوريدي شوي د هغه استعماله خدا نشوي د ځنه صحیح شوه د نور الفاظ چې کوم دي داسې کیس مال باز ځنه استعمالول شي کوم چې شرع ممنقوله الرحمن الرحیم و خبیر دي او دا کارانګي الله الله تعالی دیوګره استعمالول شي په دغه ني استعمالولې الا ودعریک په نسب باندې فکر د جداد د الله د طاره علي استعمال شي او د ترکیب د علي سي شي چې کله دا په شريعت کې او د لشيوي چې ربي لپس د الله نوم وي چې د په حديث کې او په قران کې فنث کې مسموع راغلي او د لشيوي علاوه کومه خبره راغلي او د اغي په نسب باندې ده ټول متوقفين په نسب باندې د ترکیب بيان سي دا, دا, دا, دا, دا, دا ترکیب بيان مګاسته خبره په کار دي چې دا غي دا سېن نوي چې دا او له دې سېن نه خدا او رادلي شي نه بیا دا سېن خبره مې درته وکړه پتهونه ګيره چې دا الله د پاره دا الله د پاره استعمال شي خبره مې درته وکړه هغه دا چې جام پری باندې کې ګرځي مو کوڅه په نواله <سؤال> دې استمجه هرنګ دا ورو دې لچنه دې بیان مو ته ترکیبینو په لې څې دې وغیره مو تا کېبینو په دې باندې تا ترکیب صحیح مسلک مطابق باطل دې ل پکار دې دا متفقینو په حساب سره پکار دې دا ترکیب صحیح نه پکار دا دا ورو دې او چې بیان صحیح کېږي نو په ټوله کې را مسلک صحیح نه اگر یو طرحه لاګل وردا و استان لازمي دي خبر ان توقف على سمع رئيس المتعلق تركيبي كميته راغنده ان يتوقف على متعلق على سماع و استان لازمي دي خبر ان يتوقف ذاك مكوكتي شي در ترکیب نحو متربي والبكل و شي طبيب والمريض على سبب رؤيته كما يكون مما يكون مما ذا التركيب يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالى كما جايي کي فاعل حقيقي را زي هر ترکیب ادا شو چې دا پایلې مجازي ده نم چې دا د اورېدلشي وي د چانه د الله تعالی نه دی اورېدلشي نو نه حديث او قران کې دي اورېدلشي مسموشي وي اي توقفه ده د موکوفه السمه په سما باندې من اشاره ده ده مسموع من اشاره وي لانا اسماء الله تعالی زکه انه من الله تعالی او کېتي اتونه اند جماعته د قول کې زکه ځکه بعضو په نسب الله تعالی د بارچکم بهتري لغا مختلف من منخلات ومختلف وزبانين كي شيكب تستريت الفاظ دي دا الله تعالى طرا استعمالي دي اسماء الله تعالى ذكرون دا الله تعالى توقيفيتن عن جماعات دا توقيفي فنز دي دا جماعات بني ولازم بعدا عباره دا خبر شيك مستاج مستكثر لازمه جدا دي مسموح شي من مسموح حدیث أو شرائن اور ادل چیږي دا باطل دي اور ادل شوي نه دي او بيان دا ترکیب صحیح دي لې نمسل هذا التركيب فمثل للتركيب بان الصحيح دا صحیح شایع او دام شایع زایع دا مشهور شایع او زائد ور مشهور دی اينل قائلینا فنز قائلون بان بيان اسماء الله تعالی چی اسماء الله تعالی په هغه د غیری نسبت ترکیبیت توقیبی او غیر اينل قائلینا وغيرهم کایکو لکی پس باندې توکیف باندې سو می امن الشارع او دا ترکیب صحیح ده صحیح او صحیح ده سو می امن الشارع او ذل شر الشارع نه علم میسمع او یا او منشر الشارع نه ده دا خو اوس اجملي درده خبره کې یو ترکیب کی اضافه تو شی لنفسه وی بلکې دا دي چی حکم د حمان ته نشي عمل ته دي شالکه حمان ده او دا په دې بل کې دغه موخو په جداله په سمه کې وردلشي وی هلال کې دا خبره باطله نه شي نه والله واجب مذاکول ستاسو د مسلک نشي کوم خبر لازمي کې دا ټول باطل دي اجازه به شي لږ زی باطل نه امر عملي دغه جدل باطل نه کوي یو څه ښه او هم او دا څنګه به دا او سي خبر او دا مسنو عليه من الشريعه من الشريعه کی دله دی باطل استدلال شوی نبی د ټول لوازم د مسلک نه کوم لازمي کی لازم او د لیکه لاندي ول لوازم او د لوازم کی دا منتفدي لهذا تقریبه کی دا لوازم د مسلک نه کوم لازميني دا نویدو مسلک دی ملجوم ده کنه نوولی که ته مسلک که ملجوم دی هغه باطل مسلک چې پس باندي بنا دی چې اگر انکار د اجازه عقلینه لہذا هغه باطل دی خبره ده تر نویدو مسلک دی چې خبره لازمی کې هغه باطل دی نویدو مسلک ملجوم دی کنه لہذا نویدو مسلک مجوم باطل شو تر څو مسلک شو نو دغه مسلک شو باطل شي اچه انکار ده مجاز اقلی باطل شو از سان اللہ زمدہ خبر شو اچه مجاز اقلی اغس سعید دی اغشتا جی ما هو لگو تشینا حقیقت دی اچه اسنا تو اے ما هو لگو تشینا مجاز اگر انزی انکران تب دوانی لوگ انتا کتے دو تربداری کی خون نکی دو تربداری چیو کی دیز اکم بیا مزان نکی دوال جواب اسر دے تربداری کی چا دا اللہ من کما چې کله لکه چې څنګه تفصیلا ذکر کړیو کې اضافت شیلی نفسیه او غیره و غیره مو ذکر کړو فیا انت ټیکو نه وو بس منطقی کومو کې دل د مزاج عقلی د باب د استعاره بل دا خبره منتفی شو او باطله شو لآزه ټول سکاکین انده کلی ټول سکاکین باطل شو مزاج عقلی صادق شه لئن انتفاع لازمی سکا انتفاع لازم چې د یوجو انتفال ملزم دا واجب د واجبې سره انتپار دې یو دی یوسبته ثابتې انتپار د इंग्लंड او مسلک سکا کې په لحاظه هغه منتپې چې دغه مسلک منتپې او دغه مسلک ته د اجازه عقلي نشته دا اجازه عقلي ثابت وي او الجواب ان مبنى هذه الاعتراضات على ان مذهبه في الاستعاره بالكنايه يذكر اي يذكر ولید به المشببيه حقيقتن وليس كذا ما منها به ناي عارفه دي وي شدا تاسو په الزامات کووله دا تاسو چې دریطري پدې شکل باندې راواله چې د او مراد ته مشبدا دي حقيقتن هغه ته راواله حقيقتن دا هغه تاکا ذکر برا بیعا مرادتنا اللہ اللہ تو بیعا بخام آتا ہے جدار بیعا اللہ دا پراکر استعمال شگئے ذکر دا ابن کی دو ارتد حامان دا پرا مرادتنا ملا حالانکہ تبا محکمانی بیعا علی اشکال بیعا جی آخو دلتر بیعا حامان ہو دیں اشکال بیعا ذکرانگی دین ہو روکی اگر ہم سے اندرالا مستاجد د دې اعتراض په دې باندې بنادي چې ذکر د مشابه او تاسو ته مراد حقیقتاً مشابه دي. هلکه دې مسلک بنا په دې باندې نه لږه دا مسلک ایستاره بلکنه یې باندې باندې چیزو په مشابه دي او حقیقتاً دی مسلک تاسو نه او را کسی دے بلیوراد المشبابیهی ادیاعن او مبالاکتا دا خبر دا علامة تر کزانی سیده دے شک نشتا تر پیسانی چی انشاء اللہ تا سو کچرکا او اے اے اے نو آلتا کی مستقل باب دے الحاقیقت والمجاز اکا الحاقیقت والمجاز کی آلتا با او اے لشی چکیرہ الاستیارتو بیمانا انہا تساوکن عقلین سر با وزاحت دا دینا مسلک کی او بیعنی بی اون دا وزاحت چیلتا طرحم زين طرحلا درجه مسلک به مسلک تجي حقيقه تن غره مشببين الله تعالى تن مشببين مراد مسلک صحیح بيان او چې کله دا مسلک دا ال صحیح بیان شې خبر لازمي دغه نک حبای لازمي د دې چ و ځواب او جواب د دې د نمو نه حاجی الاعتراضات <سؤال> قدابه باندې بنا د الاعتراضات بنیاد د الاعتراضات سره علی ان مذهبه چې مذهب دا هغه داشي په استعاره بالکنایه راکی اي را اي ذکر المشبه چې کوم مشبه او اراده اراده مشبابه حقیقتا او مراد تن مشبابه حقیقتا والله لانی لیکلی کما پاہی محول مصنب دا کسنگا چی اللہ ما خطیق کا ذہنی دا فہم کل دا, دا بے پہ اترازاتو کڑی دی ولیسے کذالک خبر دارنگی ندا بل یراد المشبہ بہی ادعان او مبالغتن بلکی ارادہ بکولی بشی مشبہ بہی یا مبالغتن حبان زیند اللہ بلدی مطلب سو یا مبالغتن لظہور ادن المرادہ لذره مطلب دارو چې الله مخاطب کوي دا یو چې ګوره ازل کې دنیا او طيب دا رب يو وي اګه دا قاعده حقيقه د پردواء تراتی بته رب يو طيب مونږ غوړو فضل پایي حقيقه ترونه او باندې فضل الله او جبتعاله شو او د شو ربي ها تا باندې دراغه د دې عندها موږ غوښته مو چې علي هغو افراد وو چې د وکړو مو ځله مو سره یو پردي هغه شی یو پردي طالب جو پاتې مو ځله له ولهذا اعظم موزع له اقتراب نسبه كل شغل کې ري موزع له هغه خدمتونو هغه موزع له هغه وځه حق تکان چې ادب موزع له وځه شي چې دېان دا نه وایي چې لفسال ته ورې پر استماع شي او هغه ته مراد دي سره دا مو وایيږي چې د ویلي حقيقت دغه چې یو دغه شو بلداشه هغه څنګه دک کرانگی تا دینو روکن حبران جانتا راضی نحارو حسو ایمن کی وہ ایک سوم بارا سائیمن چھے یو دکتا سائم دی چو روجی سیدہ شخصیت او یو دانہار چھے حبران جانتا راضی یو دانہار چھے وہ ایک دانہار مونگا راواز چھے اور حقیقتا دیو گوئے کہ موسو گرزا سائم موسو گرزا چھتے موجا نی سونگی نی نیو د سائم شو شاهد چان شي او د پر د سش نشه نہ هر نی ما او د بل د سائم پر چو ما وجهاله وشو ادعا ان شو ګم ما وجهاله دي نه کدا ولاح اسطعه موضوع لوغه حيوا موضوع لوغه حقيقه تش هذه موضوع لوغه موضوع موضوع درس نه چې بالکل غالب موږ ان ته ور دي الله مال فتفوق نو انشاءاللہ تر اپسانی کے بیادہ تفصیل دباندے دلاش اشکالات کئی دغا پہ کئی دعا شارع پہ بلا اعتراضات کئی بیان در دخلاصے نکی اللہ ما سکا کی خلاصے زر نکی یو لے چہ در در ما اجارہو دو اپنو در لغت تبیتانونو کتا ست ماہیتا چھ در در ما اجارہو در منیہ چھ الاسد و در در در در در در در چھتا؟ یا اردو اوہ حقیقتن پر امانی اطلاق کئی چیدہ دی موزیالہو دی فعام جبہ کے پر ارامی کے موزیالہو صرف دکیہ ہو شہدی اوہ حقیقتن پر امانی اطلاق کئی صرف دکیہ ہو شہدی اوہ حسائم چی خلق کوئی روجہ نہیں سنکی نوہتاک کہ صرف شخصیت تو ہی دکتر وجدار د روجنی سنګه اساس او بنت ما وجاله له سګه ان نه هاري دا یو ما ظلم د پتا اول کېږي ته او مبالغه لګم د ما وجاله هو نشه نو چې اغیت انسټو حقیقت شوت چې ادعايته او مجاز دا برم ځان دراله کتي ډیر داوي شر ما وجاله ورنه ما وجاله بونو اغیت وایو چې اغه اهل لوت ورزکړي لوع داته جو ادعای وای کړه ادعای ما وجهلوه دغه لوع دغه لوع زکای په حقيقي ټکا الله <سؤال> تعالی د پروازه شوهره خو دې بند لپاره ربي د پروازه شوهره ولوع دغه لپاره د مینابا سره الله تعالی امانه او صاحب احصت غشره به ګمایند په کلیته جو د ما وجهلو د یان مرید بلا نپد ته لګیږي چې داستا د مطابق موځاله وو ده او د اهل لواتو فریضه باندې ده نه او فریضه باندې دا موځاله او اسنادي مجالس ته وایي چې سناد چاته شي غیر موځاله عادت ته کې چا په شورا ته چور دی دایي موځاله وو ہے صحیح شو نو موږ ایت غیر موځاله دي چې سناد غیر موځاله ته شنه شي مجازي عقلي شي را اعتراضات پیدا وکالدپار دی پورې کچه مجه از اکلی نشته درته چې مطلب بیانوي چې اداره پنځ باندې نه دا پټرا د بیان هې ځماوي جالو د پای د حقيقي د شو یو واجب تعالی شه یو څه شه نو بیا دا په خبره تاروست په پریشانی کې دا چې دا ماوي جالو څومره لږه نو ایستاد ګټه چې ماوي ما مجه از اکلی بیا څه شه نور اللہ ما تب تظنی دو دے کائل دے چدہ اللہ انکار دا مسلک دروستو ندے ددے ہو جو پنیسانی کی اکتاتی اشتالات پر دبا نکلی دی چدہ خبر اصطا غلط دا چدہ لبزہ صدہ پر موزہ لعود یو حقیقتا موزہ لعود دے بل اللہ سشے مالجو ادعا نموږه ادعا موځاله وو کنه چې بیا دغه هغه د پښېرب کارداري پورې کوي او د دې نه پته لري چې د علامه عبدلانی وې بعض خلکو له مشکلاتونو په اړه باندې کې مشکلات کې به جوابات کړي او ما درس راوړی جواباتونه زه که په دې اعتراض راځم راضی نه دې چې دې ستاره به کنه کوم تاریخ کې په دې باندې نه راضی البته پرات راځه کراځینه زک چه کم تاریخ کې دایې مطابق کارې تراده نو ما وی جواباتونه کړو باز جوابونه کړی دي ماډو جواباتونه نو وخت ته نه بل یاده بل ګراده کول شي مشبابه او بلاتن يرد پردو مبالغه وایي کې ربي کې مونږ سمې راګو نه هر کې مونږ مبالغه پیرا کو چې نهار موجدي سلسل شي لذہور عنا لیس المراد بالمنیۃ دیږي ظهور دې خبره نه لیس المراد بالمنیۃ چې نه مراد په منی سره پکولو نه مخالفه منی کې نشه د قرآن کې نه مراد و سب حقیقتا سبو مراد نه چې د اړیکې زمینیه تاعت او داغه لپاره استعمال کی حقیقتا بلکې ادعای ته د سبو دا افراد دا شبره دا یو تنسب نه بل د نسبت موله وو ته جو و وسکا کی مصرحه وسکا کې چې مصارف په دې خبره باندې پر مسلک باندې پیګیتابي کتاب دې مفتح کې ولوسن په حدیث کزو نیجه لري ولې ګټه چې په دې کې سګه کې چې موارد دې بازار کې باندې مسلک باندې کتاب هي په مفتح کې ولوسن په حدیث کزو نیجه دې لمې طلع نه دې بطلع شي عليه دې دې مسلک باندې ان قطعت العالم بالاخرازیات به په ایشکا ملو آلازک و الفائل حقیقی لیشتیمالی آلازک و طور پر تشبیح داتی او بل انتقاض او بل اشکال پر لاوال دعوانا چه مسئلہ دے غدار چه استعاد بل کنایت دیتا ہو چه مشبہ زکر شی مشبہ بھی ایتنا کنایتاں سکی گی یہ دمشقہ پر استعاره یا جمهور نے باندھی اسد دی کلاڑ جمهور نے منیل کو پر لگا ہوا اگر جمهور نے اسد لپس دی کلاڑ فدوم را اثر اتفاقی د جمهور او د علماء سقا کی جزئی پر دمشقہ او کنایه ته دیوچی اشارات د مشقہ دی فهمی زکه دا دلیل وا زماق مشکوری د کپنجه ورا لیکن پټلجی چې دار استعاره بالکنایہ د مشقہ دی غیر مشکوری فدوم را ڈی مسائلون که چڈیتا مونگو آئیو ترچوی آئی چڈا استعاره بلکنائی دا و تده که همو شبا مذکور همو شبا بیگی حالانکه اصطاق نیز جیمهورو بلنیز بانه طول استعاره بلکنائی دا شبایگی همو شبا بیگی سوی خیره مذکور اگرام سهند رالا اگرام سنگو مذکور دا نهارو هو سائم حقیقی سائم جگم یہ او پر دے حقیقی سائم نازا کشم او دل پر دار پرشن بانے دیائی پر دے نحار دی او نحار نسکو دے امبو زمیر سکو دے اگرم جانترالہ آگے دے بل دے برا ولیہو قائمون قائمون کے زمیر دراجر اچھا دا سائم تاکا دے لیت راجر اچھا دا ولیہو کدہ امبو زمیر چھا سائم زیر رضا شپا او غسرہ ودلع نور دنائم دو افراد ديو ذات شو يوش برشو ندوانا مذكور شو كمش يوذو ذاتي راجع اللي بلد صراحة دل مذكور ناقل علانك استعراب الكنع ده ده جيوت رب مذكور ومشبعه ومشبع به وزي غير مذكور ده محظو نارب عند داشتا لازيك يسيرت رب مذكور ده استعراب ادتراز بکیو دا پیبل ادتراز دے ولی انہو اے مازحبای علیہ السکاکی آج از رہا گوتا کردے اللہ کا سکاکی یا انتقیزو دا مات, دا دا مات. قائمون سا وماش باہ ذالکہ مثالنا نمائشتا ملو اگا مثالنا چی مجتمی دیو بذکر رفایل حقیقی ہون او بذکر رفایل مجازی اور دو, دو دوارا مسکون ولی دا اجتماعی زکر دا مثالو نا مجتمل نی حالا ذکر طرف ایت تشیب تا او دا خبر ایت تا ذکر دا دوارو طرف ایت تا معنی آده دا حمل دا کلام دا استعاری بلکنائی واسرون لگه پا استعاری بلکنائی وانیز اگر کنائی که وشبابی غیر مذکوری کما سر رہ بی حسکاکی دا قصن جدی بانیت تذکاکی مکڑی وَالجَوَابُ اَنَّهُ اِنَّمَا يَقُونُ مَانِعًا اِذَا كان ذِكْرُهُمَا على وجه يُمْ بِوَعَنِ التشبیح بِدلِلِ اَنَّهُ جُعِلَ قَوْدِهُ قَدْ ذُرَّ وَعَذَرُهُ عَلَى الْكَمَرِينَ مِمْبَابِ ما مازے کوئی ما ہے مازے کوئی طرف ہے دیوچ جدہ اللہ ماس سکا اصل خبر دا خبره د جمهور پونس باندې داسره او دا الله به سپکاږي کی پستیار بن کناي کی با مشرک دي غیري مشکور او چې دا کله کلام اندازه پرې کې باندې وي چې هغه خبرداري نو بیا ته چې کمي پستیار بن کړي حمله نشي لکه ته زيد اسد زيد د پټلېږي دونه د چې اسد او زيد او اسد اوس مري دا کلام د خبرداري د حمله صحیحیی مدی کسی چنہ تشبیح نظر ان پر اصری ودات توقس وعنی شی حملولی پر ایستیارا بلکناہ بانا حملولی برد خبرداری اور کئی خبردار دارا تشبیح نخبرداری اور پر ایستیارا حملل سی کی از سنگ اصد نیزر ان پر اصری ودات اوست حملولی بچانشی حملو ایستیارا بلکناہ باندی تشبیحی بلیو بانے کام پاکی مکادرانے زید ان اصدن زید کامو از از این درگان تحامل و بالاعتان شد تجبیح بلی شوان و ایکی او خیل بی تجبیح بکن مقدر دی یا مرار تل بیزه دین اصا دین اوزدام دل ده که خبرداری عبارت متحملو لی بچا باننشید استعاره به ین ایو بکی تورتین مذکور دی بل خبرداری ورکی تورتین اسرس رسا ورکی تورکی دی یالا ایتو زیدن اسدا فزادا اسدا و ایتو زیدا مدد <متحدث> فن چې حمله له استعاره بیل کنایه او کو اباعنه چې مشبها مشبها به داسې مشکور ده چې اي کزمر کزمر نفس هي نفس کې استعاره را او الفاظ ته ترجمه کوي نو تاسو د تشبیه اشاره او خبرداري نه ورکي نو په قداسه صورت کې دوارو مشکور شي په بيان ته استعاره بیل کنایه نه حل ولشي دا شرط چې په دوار خبرداري ورکړي د تشبیه په پاله حمله ځکه دا لري پر شرط دا دی چې استیاره بیل کناید لپاره چې کله سوي یو طرف نشه بېګیږي نو په خپل پلان سر راغلې چې تشبیه پته دي نه نه د کتابت ذوال مذکور هم وی نبی ایتحمل شفه چا باندې په استیاره بیل کناید خو خبر دا مو ترکان د پر چه مشبابیهی بینه غیره مذکوری چه دار کلا خبرداره ده تشبیه نورکنه باقصورت که مشبابیهی غیره مذکوری او که دار سی جهد بانده دوار آجد چه خبرداره ده نو بیعت تا حمدولیش اگر چه دواره انده مذکوری و حمدولیش بچه په استعاره تاغیر پر یو شیرمیسال ورکنه چه شی شایروا الاتع جبو من بلا غلالتیهی پاسو تعجب مکر اے مخاطبینو دارنباکی طرح <تصالح> ارکا درداشر بدلیل لانده اوورد مین بلا غلالتی هید دا اغرب بانین وزاریلون لانده چکم بنین اچولی غلالا دردین اصول کاسو سو تعجبو نکوولی ولی کز ذر ازرارو ہو علی کامری دردین دو دی بنین بٹنی چی دی در ترلیشیوی دی آلی کامری پس بانی پس شبو مائک جا خصوصیت تجدہ کپورا زالے گی باہ دشکی کپری نگلے حبرا مجھے ہم کہا یا حقیقت تو اس پتہ لگو اللہ تعالی علم علمہ و اکان ادار حال شیعر دو نظری مطابق شبو مائک جا خصوصیت تجدہ سر کپری سے گئی یا لی جا مجھے اللہ اتصیر یا اشتا یا نیشت تجریبی سر پتہ لگی ندیو ای شیعر ہوئی کہ کپری زالے گی انتاس و تع انا او ده کامر لب زیرا را استعارا انده ممدر بسینی دبرسکا استعمارا ده ممدر بسینی دبرسکا دردت سینہ می بھی پرلیشی بھی بینکه بچا کرلیشی بھی بینکه بچا کرلیشی بھی حضرام زیادن درالا یہنی پس پرمائی پرلیشی ہو اس پرمائی چیب شوالی پرچا لگی نا حسکی گی ساری گی لیہذا تاجب مونے بکا شبما ناید اغراف کانون دیام عادت پر لیہذا تاجب د جمهور په ځ باندې کوی چې کمر له پخرا لیشه مامدو ته پارهسته ما چې دغه په ځ باندې کوی چې کمر دواب را چې یو کومري حقيقي علیه د مامدو سینا ابل مزه په اړه اقتصادنه په دې باندې چې انه ټکو را فلم مسعودی کمرونه مسعودی ازره دوکهوزه میچ دی مامدو ته د مامدو په دې دا نو انت ممدوح زمینک اغام اغام مشکور ده یعنی مشبہ مذکور ده او تبع مشبہ ده یما مذکور ده چونک دا سیمبیج سالو تهو رکذرا زاهر هو علی کملي و دا سیمبیج په یوه بالکل حمد سن سه جزایات خل تفریقه کیږي په دې کې ده ظاهر عبارت پهدا نه لګيږي چې او معنی او بس قرېدږي نه پتاول کېږي چې شعر په نفس هي نفس کې د محدود تسې تشبيه ورکړې ده چذره د کماس او کمار یوه ځای مسفور دي د ځای مسفور دي نو چې کله دي ځکه او هغه د مضمون کې د پستی اریب کېناي باندې نه پتاول کېږي چې علاوه باندې په لېحو قائمل وغيرها سره شکل نه پتاه علي کوم دا چکان دوار و طرفین دا سی مسکول و چین خبرگاری رو تشویر نوار بیم نبیام تا غیست عرب الکنابن حمدلوشی لحال فا اشکال بچا بانه نوازی؟ اللہ مسکا کی بانه؟ نرازی والجواب انهو انما یکونو مانعان اذا کانا ذکر همه عالا وجهن دا جواب دو نوک شیابا ها؟ در وقت چی اول جواب و جواب داری انہو انما یکون انہو دا ذکر چلے دا ذکر دا کلاهما چلے انما یکون مانے انداف دا مانے وئی زاکانا ذکر ہما ہر کل چی دا ذکر دوارو علا وجہ انپداسی طریقہ باوئی یون بیوانی تشبیح چی خبرداری ورکی دیسنا نکزیدون اصدون و تولیکے مراتو بزیدن اصدین و تولیکے علا وجہن لانی مثال بلکے علا وجہ انپداسی طریقہ بانے یا مراتو بزید نسلن وغیرہ وجہن لاندنی ہے یون بے اچھ خبردارے ورکے آنی تشبیحی دو تشبیحی نا دلیلی سے دلک اچھے دا سنین لکھا استیارہ بلکن ہے حمد علی شب وی بدلیلی دی دلیل سرا انہو جعالہ سپاکی چلے جعالہ کاللہو ورزو لیداشیر دشائر من بلا علالتی ترزو بازرارو علالقامری قد زر تقلل شي دي بټ قد زر تقلل شي دي ازرهو غټنه دا ال قمري پسوانه او زه حد نشهرو چې کوم باب الاستعاره جاءله من باب الاستعاره دا زر له باب دو نماز ذکر تو را پنې ذکر دو یو خبره یوسه د ځکه دي چې شرکه او مزید بل خبره کوم طرف لسانی کې ذکر کیږي چې دې ته شو فرپسکسانی نویعا فیدہ باتوش ہے داد اللہ مسکا کی مستدل اندے پڑے خبر گئی اگوی چی کاما جکم مسلک بیان کو چی اصل کی دو دو افراد ہے دی کامار دو افراد ہے دی یو دو ممدوح سینہ او بلو او دا ادعائی او مبالعاتن دو ممدوح سینہ دس پومئے پر در دولشی میں نو خرکو تی تعجب کرنو زبو چلا تعجبو تعجبو کچاری درماندو در سینا دس پومی در قبلینا نو اگر زولی شوئی نو دب دا نو چلا تعجبو تعجبو مکر تعجب خدا غزاکی پیدا کین اما نمدین تران دا کار دا سی شوئی ری کدا سی نو شوئی دیان دا اگر زولی شوئی نو لحاظا دا عبر تعجب بنن سی کئی نوچھ در تعجب مانا پا کہ صحیح که نو لحاظ ادا کر بکای چھتا با ادعان داغب کردو گرزیقالا پا خرق تعجب پای تو بیانی کیا چھت تعجب مکار خبرنزین درازی انو در اغپا دی کس شیر مستعظم نمد جواب جو دی نظار چی اصل کے دلتا جھتا تعجب او تعجب مکار نو دکا ایتے با سرنے را تشویش دوا یو ما ہو لہو ادعان دا اصل که تمو بالاگه دا پارکول شیحو دا تعجب نا جدا منکڑایا بینا انعلا تناسی تشویح گوئی اے که من شاعر دا حقل مندوح او دا سپومین پمسکی تشویح رکھ رکھ را جدا دیم پمسکا دا مشابعاتا کم شیحو رانا وغیرہ است کنوالی جا پس پومین مردد کی گندہ پممدوح بنسکی مردد کی دا نا ہی تعجب دا پودو جدا تناسی دا تشویح نا دا نه چې بالکلله کمره ااپرااک ګرجلي شوي دي یو پر ده حاج کې دی د کجرم اوبلې سرې مندو وختي بلکې دا دي د تنا سا تشببیه کو کې د مندو پرت باندې دا, دا, دا, دا, باند دا دواه برابر دي او نله د تعجب نهسه شوه صیح شوه حالته د دواه خو برابر نه دي حالک به تعجب کوي ل دو دویجه دو شوي لا تعجب من نوبيله اولا لې دانه چې بالکل په کمر دوه ااپراده شوي او د مخ یوا. حاجی نو په دې دا مستقبل هم ده جزو آزاد هو قال تعجب یا په تعجب باندې باندې تعجبانه اسلام کې انکه جواب ورکړ په تناسبه تشويص را اووب دي اخلي خبره کوي چې باغ د کارکړې د چکه مخ کې استعمال دي کرشې زیاته شیل نڅې हीरा دي وغیرہ د اړ یو نه ځان ځله جواب نه کړی یو نه ځان ځله په دې چې اغم لك د علم خطيب کزو دې چې بالکل دې مشباع اين مشببيه حقیقت نه نظر زې بلکې ادعاهان مرزین چې کله دا موضوع مسلک باندې د خدیب قزویری پوښیوه نه دا نو پوښیوی دي او جوابات کړي دي خو چونکه ما دا مسلک معلومه اوبه نړی اعتراضات داغه مسلک مطابق او راځي نو اگر چې انکار د مجازابین صحیح نه وي چې راي اعتراض پر راځین بس په ځای یې کړو په بعضو او باجی لکه علامه خلخلی لم لم یک هر کله خبردار چی ویني علامه مراد سکا کی مطلب د سکا کی باندې چی بل استعاره د بل کنا مطلب د استعاره بل کنا نو اجابه به جوابونه ورپری ان حاځه اعتراضات د دې اعتراضاتو نه به ما خبر سره وو بریر منو چې الله مسفکی بریر انسان راینه ورینه او موږ اولید تاخه په خپل ځدل د ځکا جوابات او روان د ځکا جوابات او له به تر